Love you to breathe now of science here salvation comes and these are the days of easy cure the dry bones we come in this fresh and these are the days of your servant gave everything The temple of praise, and these are the days of the harvest, the fields are its white in the world, and we are the laborers in your vineyard. Dit is jou skynstaan 37 hier in Suid-Afrika Suid-Afrikaanse tyd En jy is by die rechte plek Jy is ingeskakel by Net Radio SA Net Radio SA Webwerf Vind jy by www.netradiosa.co.za Ek herhaal net weer www.netradiosa.co.za Kijk asjeblief daar Plaas een bykie door die webblad Het is goed om daar die inlichting vir jyself te kan hee Om vertrouwd te wees by die radiostatie waarover het gaan Die omroepers wat uitsaai, die verskundende programme en dan ook een archief van ons potgooi Daar waar jy kan gaan kyk <coughs> Verskunding Na programme wat alreeds uitgesaai is en jy graag daarna wil luister Dis daar by potgooi in ons archief Ek is Dr. Tini Eilis, ek saai uit van uit Ayrine in Pretoria Suid-Afrika, die nieuwe Suid-Afrika En jy is baie welkom hoor waar jy ook al vandaan inskakel hier uit Suid-Afrika of in die buitenland Ewe, ewe, ewe belangrik, elke mens op Godse aarde is welkom Om te luister en in te skakel hier by ons radio Gelukkig is dit ons voorrecht om per internet radio hier die golwe dwars oor die ganse wereld te stuur so dat alle mense, waar hulle ook al mag wees op die aarde kan inskakel met inacht genome die verskillende tydzones waarin ons ons self bevind want as ons nou hier in Zuid-Afrika sit en ons kyk recht op in die wereldkaarde kyk ons nou hier dwars dier Noord-Afrika en in Europa tot in, waar my boete Pieter Erasmus dalk miskien nou ingeskakel is, daar in Saratov in Rusland, ver mense. So, dit is altyd een voorrecht, om te weet, as ons hier uitsaai, dan is hier die stem hoorbaar op alle plekke op aarde, en so ek gee ons uitvoering aan die opdrag van ons Heere Jezus en wie ons gloe, met ons onwrikbare geloof in hom, dat ons sy woord moet verkondig aan al die nazies. En dit probeer ons hiervan uit Airene dan op die oomlik, die stad van vrede, Pretoria, in Zuid-Afrika. En ek hoop jy voel rustig, ek hoop dit is vir jou moendig om een bykie achter oor te kan sit, Voet een op te lig, haare los te maak En te ontspan En mooi, rustig, kalm te sit en luister En ek hoop die galt vir my stem Vanaand is van so aard dat jy kan ontspan Dat jy rustig kan luister Na die oordenking Van Godse woord Belangrik nie, om aan Godse woord te dink En om dit te bedink En ons moet onthou hier op aarde, ons as mense wat in God glo, wat nou nie een probleem het om in God te glo nie, want as weie mense wat dit nie kan doen nie, maar ons wat daar die voorrecht beleef om in God drie innig, Vader, Seen en Heilige Geest, die God van Abraham, Isaac en jakob om aan hom te kan glo. Mense is voorware voorrecht, want geloof is een geskenk, het is, is een genade, Uit genade is julle gered door geloof, dit is nie uit julle self nie, dit is een geskenk van God en ons dank om vir die voorrecht dat ons gelovig kan wees. Maar nou is dit ook so, dat die mens die geloof wat jy het, dat jy daaraan moet werk, dat jy jouself moet motiveer, Een mens moet jyself van tyd tot tyd bykie aanspreek soos wat Paulus nou gepraat het, en skryf hy vir Timotheus, en sê vir hom die gaves wat in hom is, hy moet bykie moet aanwakker en dan gebruik hy omtrent die die uitdrukking van a koolestoof, y, waarom hy van julle is toch bekend met die ding soos a stof stoof aan hy moet kool gooi hout, en dan kool, en dan glooi die kool, en later vorm die kool op ons so aslaag op, en dan skyn dit nou nie meer so lekker nie, en as een mens voor alles hier nou voor een stoof gesit het, en die koolen begin so'n bieke vol as te raak, dan vat een mens so'n stik eister, en jy druk hom daar in, en ek is nou nie helemaal seker wat een mens die dan, in Afrikaans, noem nie maar die Engelse woord daarvoor, is een poker dan steek jy hom nou daar in en jy, skud daar die as af van die, van die kool, so dat dit weer helder kan gloe. Dan krij dit weer bykie sierstof, jy sal onmiddellik sien, het krij somme bykie sierstof, en dan begin die vlammekies weer uit te slaan. Dis wat Paulus vir Timotheus sê, dis wat hy bykie moet doen, hy moet nie, dat daar as op die vuur kom nie, hy sal moet iets doen daan. En daarom, En wil ek jou vanavond een bykie probeer motiveer Want ons het van tyd tot tyd motivering in ons levens nodig En ek wil dit graag doen eerstens Door jou te herinner aan die feit Dat daar iets is soos die wederkomst van die Heer Jezus dat hy weekomt net soos wat hy van die olijfberg af opgevaar het, na die hemel toe zo gaan hy terugkom, en nou bid Paulus in 1 Thessalonians 5 vers 23 en sê, en mag hy die God van vrede, jylle volkome eilig maak, en mag jylle geest en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Die mense, as ek dit nou klaar gesê het, klaar gelees het en my stem het het nou klaar gesê nou wil ek jou herinner aan een spreekwoord in die Afrikaans wat sê spuit is een goeie ding dis net jammer dit is altyd te laat hoor jy wat ek sê my liewe boete en sissie wat nou luister oor die wat ek sê dit kom hier die bybel uit nou nie dit is homere spreekwoord dit is dit afrikaanse spreekwoord wat sê sy is een goeie ding net jammer dit kom te laat nee? wanneer jy spuit is dan is dit juist te laat en so kom jy spuit is nou ek wil vir jou een gedeelte in die skrif lees waar iemand so spuit Was Verskrikkelijk En daar die spuit Daan kon niks gedoen word nie Soms kan een mens nog iets doen As jy bijvoorbeeld nou spuit is oor Sê nou maar die feit Dat jy baie lang klaas by jou ouma gekuier het En jy dink maar jach dit is al my skande, dan kan jy miskien dat die volgende dag in jou kartlim en vir jou oom gaan kuier. Maar hier is iets wat ek nou vir jou wil lees van een man, wat Jezus van praat hier in Likas hoofdstuk 16, en nou voor ek nou verder met een klomp slimmigheid iets vir jou wil sê, Lik net vir jou herinner daan Dat Een bybelvertaling Is maar net Een poging om die Griekse tekst of die Hebraeuse tekst Die Hebraeuse tekst van die Oud Testament En die Griekse tekst Van die Nieuwe Testament weer te gee En so kry een mens gedeeltes as jy, die, as jy die tekst mooi kyk mense, Onthoud het toch altyd Wanneer jy een kursieve Woord kry, iets wat kursief Gedruk is dan moet weer weet daar die woord kom nie in die oorspronkelike tekst voor nie, dit is maar daar ingevoeg dier die vertaler, omdat hy dink dat hy miskien meer sinvol kan klink, want dit is moeilik om Grieks te vertaal. Want jy moet probeer hou by die sinsorde en jy probeer hou by daar die woord verwoord soos wat het daar staan, maar dan maak het nie altyd sin in Afrikaans nie, omdat ons woordorde die syntaxes van Afrikaans en van Grieks, verskil, dit is nie die selfde orde nie, en nou moet die mens die orde daarvan ook verander nie, oomliks jy dit doen, dan sien jy hoe lomp die sin, en hy kan nie rek mooi sin maak nie, dan voeg hulle soms woorde by, net soos met die opskrifte, elke opskrif wat jy sal sien, by voorbeeld, dan die ou Afrikaanse vertaling wat ek nou hier op my hande hou die 1933 53 vertaling. Jy sal sien dat ek meeste van die tyd hier uitlees omdat ek nou nie uit die Grieks vir jou kan lees nie of of in die Hebreëus nie. Want hy hou baie baie na gehou aan die teks, baie na aan die teks. Probeer hou, <coughs> so daarom is dit 'n goeie teksgetroue weergawe. Maar die Afrikaans is, is loop nie altyd lekker gemakkelijk nie, maar hoe dit ook al sê, die opskrifte wat jy kry by paragraam en so meer, of by begin van die hoofdstuk en so, is nie deel van die tekst nie, en jy sal ook sê, dit is in kursief gedrukt. Jy moet dit altyd onthou, nou ek wil jou recht help en sê, en ek wil so arrogant nou wees om vir jou te sê, hierdie opskrif hier is verkeerd by Lukas hoofstuk 16 waar daar staan gelijkenis van een reik man en Lazarus, dit is nie een gelijkenis hier so nie daar is geen aanduiding in hierdie skrifgedeelte dat dit een gelijkenis is nie gelijkenis het een bespecifieke vorm dit is een, een soort genre wat een mens kan uitken by woordkies soos en aan wanneer Jesus iets vergelijkt dan kan jy nou so sê, maar hier is daar geen aanduiding daarvan nie, Jezus begin gewoon net, te sê, hy sê, daar was een reik man, hy sê nie, daar was iets soos een reik man nie, of ek wil nou aan julle iets vertel, wat soos dit is nie, dit is nie die geval nie, hier is 'n werklike gebeurtenis, wat Jezus dus hier aanhaal, En nou wil ek hy moet daarna luister en nou moet ook, ek het begin met my redevoering om vir jou te sê, spuit is een goeie ding Die probleem daarmee is dit kom te laat Nie waar nie, sê nou maar jy het nou jou haare kort afgesnui en jy sê nou hoe lyk dit en jy het lyk nie vir jou mooi nie uh, Dit pas jou nie en so meer en so meer En dan is jy nou spuit maar dan sê het dit te laat Het help ons nou nie dat jy dan spuit is nie So ek kyk nou na hierdie persoon hier in hierdie gedeelte wat ons nog gelees. Daar was een rijkman en hy het purper en fijn lande gedra en hy het elke dag vrolijk en weelderig gelewe. En daar was een bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort geleid. En hy het verlang om om te verzadig met die krummels wat van die rijkmanse tafel valt. Ja, selfs die honde het gekom en sy soere gelek Jy kan nie dink wat die toestand die man moes gewees het En toe die bedelaar sterf Is hy door die engele weggedra na die boezem van Abraham Nou die oomlik as mens dit lees van die boezem van Abraham Die onthoud is in die jimmel Abraham is die vader van alle geloviges Hy is die eerste gelovige man Daarom word hy die vader van die geloviges genoem, dis die man, die man wat God geroep het door in al van die galdeers waar hy geblei het, en God het met hom een verbond aangegaan, en van hom af is mense deel van die geloviges as hulle sou glo. Nou goed, hy is nou weggedra door die engele, sê nie wat gaan met jou gebeur, die dag is jy sterf, dan kom haal een engel jou, nou maaie mense praat van een doodsengel en so meer of dit nou een doodsengel is dit sal ek nou nie weet nie ek hou nie van so woord nie, maar dit is engele die engele kom haal jou en begeleid jou en die engele het om kom haal en dan weggedra na die boezem van Abraham so jy gaan nie verdwaal nie Wanneer jy sterwe hier Dan gaan jy nie verdwaal nie Moe jy bekommerd wees daar oor God Godse engele weet alles hulle is, Dit is die rede hoekom hulle geskapen is Jy lees in die Hebraers Hulle is daar te wille van ons Te wille van wie? Wie is die ons? Ons wat die saligheid beerwe Hulle staan in diens van God Ten ansien van Ons Dis kom om die bybel soms waarschijn, ek het die ander dag vir studenten gesê Wanneer iemand na by jou huis kom klop en jou kom praat Jy moet altyd bewus wees van die feit dat dit dalk een engel kan wees Omdat die skrif sê, jy kan, jy sal engele dalk ontvang en jy weet nie Maar nou ja, hulle staan in diens, in diens van God En nou is hy daar by Abraham in die jimmel, en dan kom die ander gedeelte van hierdie vertelling van Jezus, en die rijk man het ook gesterf. Sien ons allemaal sterwe maar, en jy weet nie wanneer nie. Jy voor my lees statistieke, sterfte cyfer, 107 per minuut, 107 mense sterf elke minuut, nou kan nie dink ons het hier begin met dit program so kom ons sê nou maar ro weg half 730, half 8 nou as jy nou die minute nou sou tel en jy maal dit met 107 dan weet jy hoeveel mense nou nou van het ons begin het by die program tot nou al gesterf het dis net een realiteit dis een feit mense sterf elke, elke minuut, a honderd en van hulle. En alle mense sterf nie as gevolg van ouderdom nie, alle mense sterf ook nie as gevolg van ‘n siek bed wat an hulle leen nie. Sommige mense is bezig om berg te klim, baie fiks en dan sterf hulle. Sommige mense is bezig om die komeruitste hart loo, baie fiks en sterf hulle. Mense is bezig om op die pad te rui met die motor, maak ongeluk en sterf. Mense Dis net die doodgewone realiteit, feit dat die mens sterwe en kan sterwe en dat die sterfluk is, is net die doodgewone feit. En wat gebeur dan met jou? Jy sê nou hier, een van twee bestemminge. Hier die man het ook gesterf en is begrawe en toe hy in die dode reik sy oe ophef, nou die dode reik is daaran wat die dode Jezus is, en toe hy in die dode reik sy oe ophef, terwijl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boese. So hier die reik man kom ook tot, tot sterwe, want of je reik kon of je arm is, hy gaan sterf. Behalve as hy die voorreik gaan hee om te leef totdat Jezus weerkomt. Hy is in smarte Dit is nie lekker nie Dit is onlekker Dit is nou As jy sê onlekker mens Is dit nog een mooi woord Maar in smarte En hy sien ook nog Dis nie alles pik donker zwart Voor hom so sommige mense Denk sy sterf nie Nee jy weet Jy sien Jy neem waar En hy sien Boem behalweer die plek Van smarte waar hy omself bevind Sien hy verlazer is En hy weet ons van Lazarus, hy het ons daar voor sy poorte gesien sit, met sy sweer aan. En nou roep hy, hierdie rijk man wat hy in die helm self bevind, hy roep, en hy sê, Vader Abraham, wees my barmhartig, en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en in my tong voor koel want ek lei smart in hierdie vlam mense, dit kan nou sien dit is een verskrikkelijke skok waarmee hier die man ontdekt dat daar is lewe na die dood alles is nie net zwart voor jou en voor jou geboorte nie op soos wanneer jy narkoose krij en alles weg en nee, nee, nee mense Dit werk nie so en jy gaan precies weet Jy gaan waarneem Jy gaan voel, jy kan sien Jy kan sien, jy kan voel, jy kan die smart voel Jy kan hier die peiniging wat hy hem self bevind, kan hy voel En hy sê, ek lei smarte in hier die vlam Hoekom sê hy vlam? Mensen, omdat dit dl is Maar antwoord Abram aan dood en sê, Onthou Ek sien, een mens kan onthou ook Al het jy gesterf Dan kan jy onthou Sê hy vir jy dat jy die goeie dinge in jou leven ontvang het En so ek laaser is die slechte Nou word hy getroos, maar jy ly smarte En dan gaan die nies nog erger En hy sê vir hom En by dit alles, by al die smart en die lende waarin jy self nou bevind Is daar tussen ons en julle een groot kloof gevestig Daar is een afstand So, die wat, so dat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe Nie kan nie, dis net nie moontlik nie En die wat daar is nie na ons kan oorkom nie As jy in die hel is, kan jy nooit vir die hemel kom he As jy in die hemel is, gaan jy in die hel toe nie Want dit is nie jou bestemming nie Jy kan ook nie bieke daar gaan keir nie Jy sal ook nie daar bieke wil gaan keir nie En hy sê, ek bid dan Sien hy het ees geroep Nou bid hy Moet die sê, mens moet liever nou roep Bijbel sê roep om aan In die tyd van benauwdheid Bid die Heere Jezus ons geleer om te bid Nou het ons tyd om te kan bid Ons gebere word opgevangen Wier ook bakke word gedra na die troon van God En die Heere luister daarna Hier begin hy bid, hy sê ek bid u dan vader Om hom na my vaders huis te stuur Hier begin hy met een sending poging Want ek het vijf broers Om hulle dringend te waarskie, dringend te waarskie Sien jy hoe dringend is dit Nou mense, ek het nou nou vir jou gesê Spuit is een goeie ding, probleem is net het kom te laat dit help nie om in die hel dringende goed te begin doen nie, dit gaan nie help nie daar is geen hoop nie, niemand luister na jou nie dit gaan nie help om te bid daar nie, gebede word nie daar beantwoord nie, engele gaan ook nie zo in toe vir die bykie om te gaan keir daar nie, niks dit is plek van eenzaamheid en dit is plek van smarte Nou sê hy, hy moet asjeblief nou verlaas restuur om hulle dringe te gaan waarskie dat hulle nie ook in hier die plek van pijniging kom nie. Nou boete en so sê sê, sien jy, hier gaan niks gebeur nie. Van sy gebede gaan daar niks kom nie. Ek en jy sal het nou moet doen. Terwyl daar nog tyd is, die heren sê, kom met ons die saak uitmaak. Al was jy sonde soos karlaken, het sal wit word soos wolk is nou, terwijl dit tyd is, terwijl daar nog tyd is Moet ons bid, terwijl daar nog tyd is, moet ons sending beoefen Mense, hierdie wat ons nou heidelijk, hier is ons doen met die radio Is een sending poogang Is een poging om mense in te lig reg oor die wereld, want dit is dringend En ons moet dit dringend doen, laat ons dit liever nou dringend doen as wat jy drangende poging gaan antweend in die hel, dit kan nie, want dit gaan nie werk nie. Toe sê Abram vir hom, hulle, dis nou sy broers, sy vijf broers, wat dringend gewaarschu moet word, hulle het Mooses en die profete, dis een verwysing na die oud testament. Die oud testament is nooit die bybel genoem of iets anders nie of die oud testament genoem nie dit is die wet en die profete genoem of mooses en die profete want mooses het die eerste 5 boeken geskryf wat as die Torah of as die wet bekend sta hulle het mooses en die profete, het die bybel Laat hulle na die luister Mense, daar is geen ander manier nie Jy kan nie op ander manier tot geloof kom As om te luister volgens Paulus' uiteenzetting Van ons in Romeine hoofdstuk 10 vanaf vers 14 verder aan Jy moet luister na die verkondiging van Godse woord Dis al hoe mens tot geloof kom Dis al hoe die geloof in die mens gegenereer kan word As jy kyk na iemand, as jy iemand ken wat nog nie tot geloof in God gekom het nie, en jy dink, ach, wat kan ek toch doen? Al wat jy kan doen, boetie, sissie, is om hulle uit te nooi, om kerk toe te gaan, dat hulle die woord van God kan hoor, by een bybelstudie, of by die woordverkondiging tijdens een eredienst. Nooi jy mense uit om te kom, om te kom luister hier, as daar moore een moore is, want ons weet nie, ons, al wat ons het is vandag, die heren sê, ons het nie iets soos een moore nie, as het aanbreek, dan dank ons die heren vir nog een geleentheid, so as daar een moore is, om 10 uur is daar een eredienst hier wat ek uitsaai, en dan nooi jy mens, geef hulle die inlichting, waar hulle ook al mag wees, waar in die wereld, in die hospitaal, by die huis syk, of hulle is maar nie doodgeweer in kwerkloos of kerkloos, Of iemand is ergens met vakantie Of jy ken iemand wat glad nie die geleentheid het om by een kerk uit te kom Jy geef vir die mensen die inlichting Sê vir hulle daar is een ding soos e-kerk, elektronische kerk word uitgesaai Op www.netradio.sa.co.za 10 uur op een sondag inskakel Luister jy na die woord van God wat daar aan jou verkondig sal word Maar dis al Daar is nie ander raad nie, God het nie ander raad vir ons nie, sy raadsplan werk nie op een ander manier nie Jy moet mooi luister Maar hierdie man daar in die hel sê toe, nee Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle toe gaan sal hulle hulle bekeer Sien jy gebruik hy die bekeer Hy het sêke al lang voor die tyd gehoor van so iets soos bekeering Maar baie mens hoor dit en luister nie daarna Geen die aandigde aan nie Skud dit van hulle af Ontdweik dit Totdat dit te laat is En dis wat met die man gebeur Hier sit hy Nou wil hy begin Met die sending poging En hy sê as iemand uit die dood uit opstaan En na hulle toe gaan Dan sal hulle bekeer Hulle gaan so skrik Vader Abraham, hulle gaan hulle in een ander bloedgroep inskrik Hulle gaan dan gewaarskie wil word Maar Abraham sê vir hom As hulle na Mooses en die profete nie luister nie As hulle nie na die woord van God luister nie Sal hulle nie oortuig word nie Al sou iemand ook uit die dood opstaan. Kan nie sê, ootie, sissie? Dit gaan nie help dat jou opa of ooma of jou oom of tante of jou pastoor wat jy ken wat oorlede is, of iemand opstaan uit die dode en nou aan mense kom verskyn en vulle sê, mense, daar is iets soos die eeuwigheid, daar is iets soos die helheid, En daar is een moendlikheid dat jy dit kan ontvlug en in die jimmel jou oog oopmaak. Dit werk nie so in die mense, anders zou so die Heere ons een leerskaar van mense al kon gestuur het, van door uit, sê maar kom ons preparator van Abraham van Abramse dag af, want dit is waar die gelovige mense begin het. En hulle gestuur het, dan sy God het mislankal gedoen het, want as miljoene der miljoene mense, wat in Christus gesterf het, en wat so kon opstaan en mense kon waarskie, maar mense dit werk nou nie so nie. Een mens moet luister, jy moet die tyd uitkoop, en jy moet luister, na God sy woord, wat verkondig word. So dit is een belegging, een mens moet bele, en jy moet bele in jou gees, ek wil dit aan jou baie duidelijk stel, een mens moet in jou gees bele, en dit gaan ek nou nou soe bykie verder neem, Oor die rede waarom ek daar die bepaalde stelling nou maak Want alles gaan oor geloof Alles In Godse woord gaan het net oor geloof Bijbel sê, sonder geloof is dit nie moendlik om God te behaag nie Alles, alles, alles In jou geestelike lewe begin by geloof in die drie enige God. Kom ons luister hier na Anthony Burger wat vir ons syng, Holy, Holy, Holy. Jy is by Net Radio SA en jy luister na Dr. Tien Eilers wat uitsaie vanuit Ayrini, Stad van Vrede en Pretoria, Suid-Afrika en die program oor denk ons oordink bepaalde aspekte, oor ons oorkoepelende gedachte gaan oor die bruid van die Heere Jezus Daar is nie belangriker onderwerp om oor te praat as die bruid neem die bruid van die Heere Jezus, die grootste gebeurtenis en die ganse geschiedenis in die mensdom, gaan daar die oomblik wees wanneer die mens as een groep met Jezus in die huwelik gaan tree. Die bruilof van die lam. Nou mense, die Heere gebruik nou nie vreemde woorde vir ons, jy moet onthouw God praat met ons so dat ons kan verstaan God is God, hy sê vir ons My gedagtes is nie jylle gedagtes nie Hy sê so hoog is wat die hemel by die aarde So hoog is my gedagtes Maar God probeer om met ons te communikeer Op soe manier dat hy ons nie door mekaar maak nie En teendeel, dit is nie Godse bedoeling nie God is te lief vir ons, hy gee om vir ons Ons het in Adam, in die eerste Adam, het ons alles gehaad wat die mens kan noem jimmel op aarde. Hy was inderdaad jimmel op aarde gewees. Denk nou maar net aan. Hier die man, Adam, bedaard door God die stof van die aarde gemaakt is. Sekerlik een prachtige, wonderlijke Schipping As mens Van die mannelike specie Seker dik wat enige Vrouwe oog so kon vang en waardeer Maar dat was nou die vrouwens nie vrouwens En daarom maak die Heere God Specifiek, speciaal Voor Adam een vrouw Jy moet dit nooit vergeet nie mense, God werk altyd die selfde, Daar is geen verandering by God nie. En toe hy even gemaakt het, het hy haar so gemaakt, dat sy so pas by hom. Dat hulle mekaar so aanvul in groot waardering. So dat dit jimmel op aarde vir hulle so gewees het was ook sekerlik vir hulle jimmel op aarde. Maar weet u wat? Die mens is van dit alles besteel en beroof. En alles wat God met die mens in gedachte gehad het daar, het alles tot stilstand gekom. Die mens is uit daar die jimmel op aarde weggeneemd na nou, een plek waar hy moes die, met die, die sweet van sy aangezig sy brood moet verdien en een geveg met die natuur hee, doorings en distels wat sy so opkom en die aarde wat hy so moes bewerk, daar in die tuin van Eden het hy gewerk vir niks alles was nie daar, God was daar, alles is voorzien was hemel op aarde nou beroof van dit alles en so sal die duivel jou altyd van alles wil beroof en bestel daarom is God besorg oor ons want dis sy schepping Die hele skipping is Godse plan Dit was nie die mensse plan nie Dit was ook nie engele wat vir die heren raad oorraad gegeet nie Daarom neem God hierdie Sondeval wat op die aarde plaas gevind het Ernstig op my boete, my sissie God is jammer vir En God is jammer vir ons Jy sal onthou hoe Jesus gesit het en vir Jerusalem gekyk het en gesê Jerusalem, Jerusalem, hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar maak soos een hen na haar kijkens onder haar flerke, maar jylle wou nie. Dis God, God gee om, God is bekommerd oor ons, want hy weet ons is in die moeilikheid. Daarom God Godse waterdichte plan. Want in die tuin van Eden het die mens se lamp dood gegaan. Die lig wat binnen in hom geskyn het, het dood gegaan. Hy het alles verloor. En God wil dit alles weer herstel. Die mens was daar dus volkomne gees en siel en liggaam. Maar sy gees het dood gegaan. Nou, mense, ek vond nou nie een argument met iemand hee oor een dode geest nie. Wat sou een dode geest nou wees? Mense, as baie mense wat denk nou jy het een dooie geest, mense word, word gebore met dode geest, en nou kom het ek nou net vir jou sê, sê nou jy het een kers hierby of een lamp, en jy blaas die vlam dood. Waar is die vlam nou? Is daar een dooie vlam wat daar er ons rondlee? Kan ons nou nie wees nie, mens. Ja, ons het ons daarom verstand. Wat so een dooie vlam nou wees? Een dooie vlam beteken, dat is nie een vlam nie. Dit is precies wat in die mens plaasgevind het. Een dode geest beteken, maar nie doodgewone is nie daar nie Dis ook om een mens weergebore moet word En toe Jezus daar oor praat met Nicodemus Toe sê hy vir Nicodemus, Nicodemus, luister nou mooi vir my As ‘n mens nie weergebore word nie dan kan hy die koninkryk van God nie sien nie, en hy kan ook nie daar in nie, want dit is die herstel wat moet plaasvang. Die mens is beroof en besteel daarvan, die koninkryk was in een sekere sin in die teen, in die tuin van Eden teenwoordig, en die mens is daar weg. Nou moet hy weer terug. En toe sê Jezus, as een mens nie weergebore is nie, dan kan jy die koninkryk van God nie sien nie, want dit is geestelik, en jy kan ook nie die in nie, want dit is met jou geest mens wat jy dit betreef. So jy kan nie verstaan jy, dat alles begin by geloof, alles begin by my geest, en my geestelike geboorte, wat moet plaasvind. En dis Godse plan, dis Godse raadsplan van herstel, restauratie, dit wat daar was, moet nou herstel word, en daarom sê Paulus hier in 1 Thessalonians 5 verse 23, Mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Poetie, sysie, jy het luister, ons moet gees en siel en lichaam onberispelik wees, onberispelik wees, by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Nou, hoe op aarde gaan ek en jy dit nou recht kree, om gees en siel en lichaam onberispelik te wees, by die wederkomst. Wat gaan ons doen? Gaan ons vas en bid, en wat, wat gaan ons doen? En dis waarmee ek jou graag wil help. in vir die reden moet jy mat net doodgewoon die tyd uitkoop. Jou geest sal in elk geval onderskui. As jy wederbaar is, gaan jou geest jou help om die waarheid te, te snap, en te sif, die goed wat nie die waarheid is nie, dit word dier jou gees uitgesif, mense, want jou gees is bitter, bitter skerp, en jou gees is honger en dors, en jou gees honger en dors, na die onvervalste melk van die woord, weet nie of jy al gekyk het as jy babiekie, Bezig is om melk te drink. En die melk is nie lekker nie. Dan kan jy maar, Jy probeer die kind na die baba die melk te drink. Maar jy kan so my sien, die kind wil het nie drink nie. Hy uh, spoeg die ding so net so uit. Want jou gees werk so. Hy soek na die onvervalste melk van die woord en jou geest kan dit onderskui en jou geest sal dit onderskui want jou geest is uit God gebore, dis deel van die goddelike natuur in jou dis waar dit begin en terwijl ek het nou vir jou sê tyk vanmiddag toe ek weer aan gedank het herinner die heren my weer toe ek ek kant was sommer toe omtrent vug, ek denk 7 jaar oud Het ons in ons tuin verskillende soorte pruimboome gehad Geeles en rooies Jy ken ons die geelere soorte pruim Nee, as dit nou ruip is, het die so geelere geskil Is nie rooi nie, is geel Maar dan het ons tussen die pruimboome verskillende soorte pruimboome gehad En het verskillende skakkeeringe van so pers, die pers burgundy, wat ons dit noem sommige het gelijk of hulle syke spikkels op het, en anders het prachtig mooie, een, egalige kleur en so meer maar ons het die pruime baie goed geken want ek doel ons het het geëet, en het was baie lekker om daar in die tuin in te stap en te gaan pruime eet Maar het jy vannig geleer dat al die, die pruime lyk nou nie die selfde nie, jy, want jy kan kies, dit is een daar van die klomp pruime. Een van die bome, so pruime het van die put af rooi geword. Dit wil sê, as jy sê rooi geword, dan beteken dit ryp geword. Sommige het van die skallse kant af rooi geword, en as jy aan hulle gebyte, dan byt jy, en as jy nou, kyk wat jy gebyte, dan sy sien die ding is binnenkant nog groen, hy het nie die van buitenkant van die skall af, het hy nou rooi geword, verder is hy groen, maar die een wat van die putse kant af rooi geword het, en dus ryp geword het, as hy rooi is, kan jy hom maar eet, dan sy Ryp, dan kan jy hom rechtig eet nou hoekom noem ek dit veel dit is hoe God met ons werk hy begin by ons gees omdat ons gees en siel en lichaam is begin God by die gees hoekom begin God by die gees Omdat jou gees uit God geboore is en jou gees is nie een vijand van God nie. Omdat jy uit God geboore is, roep jou gees Abba, wat beteken Papa. Jou gees is dus nie in strijd met God as Vader nie, teendeel. As een noue band. Dis waar die paaskap begin, dis waar ons kan sê, ons pa wat in die hemel is, ons vader wat in die hemel is, jy kan nie dit sê, voordat jy nie uit God gebore is nie, en jy kan dit ook nie sê nie. Jy kan nou self vir jyself denk, as die kind nou hier by my verby stap, ergens waar ek nou is, een vreemde kind, en die kind gryp my hier aan my boek, broekspype, en sê vir my papa, papa, en dit is ek, is nou nie die papa nie, mense, dit is ons nou vreemde soort van een verskynsel. Ek gaan ook nou nie reageer asof ek nou die papa is nie. Dit ding. God is net jou pa, jou vader, as jy uitom gebore is, en dit is jou geest, daarom sê ons het jy 'n geesmens, een geest mens, spirit man. En dan het jy een out word man. Dis die natuurlike mens. In die Bybel sê die natuurlike mens neem die dinge van die gees nie aan nie want dit maak nie vir hom sin nie. So alles begin by die gees. Onthou nou, ons moet onberispelik wees. Gees Siel en lichaam. Nou, hoe gaan dit nou plaasvind? Net precies soos wat ek dit nou vir jou verduidelik het, met die pruim wat van die putse kant af ruip word en die rooi gaan verder en verder tot by die skil, so is hier die goddelike natuur wat binnen in my gees is, dring dier tot my siels dimensie en verder dring dit dier tot my lichaam. Maar dit alles is nie so makklik nie. Want ek en jy moet begin by die geestdimensie. Ons moet ons gees neem om gevoed te word soos wat Jezus gesê het. Een mens kan nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitvoortkomt. En so moet jy dus begin om jyself te disciplineer Om te luister na Godse woord Want dis die enigste waarheid Niks anders is die waarheid nie En dis wat my gaan help Om onberispelik bevind te word By die wederkomst van ons Heere Jezus Nou, potiesisie, jy wil nie Jy wil nie Hierdie onaangename verrassing hee soos hier die persoon wat ons nou nou daar in Lekas 16 van gelees het, waar hy sy oog in die verdoeming is oopgemaak het, waar hy in smarte was, en hy daar spuit was, verskrikkelijk spuit was, vir die feit dat hy nooit geluister het nie, en skielik weet hy nou. Nou moet ek my mense dringend waarske, maar nou hoor hy die slechte nieuws daar, Van Abram wat sê, hulle kan nie op enige ander manier gewaarski word as dier Godse woord nie. Want Godse woord moet verkondig word en een mens moet luister daarna. Dit moet in jou oore ingaan, in jou brein en dit gaan tot binnen in die diepste diepte van jou weese. En so werk God in ons. En die wonder daarvan die werk wat hy begin het, dit gaan hy voltooi. Hy laat vaar nie die werk van sy handen nie. Hy doen nie dit wat sommige mense soms doen nie. Ja, gesien mense het soms ek een wit olifant in die huis, goed wat hulle gekoop het, en hulle wou iets gedoen het, maar het nooit so ver gekom om dit te doen nie. Of hulle dit gedoen vir een dag of twee dae of vir een week of vir zes weke, Daarna is dit alles vergeten. God laat vaar nooit die werkwitte in jou begin het nie. Maar dan moet ons God toelaat om dit wel te doen. En jy gaan jyself een verskrikkelike guns doen. Om hierdie tyd uit te koop, disiplineer jyself dis een geleentheid dier die mense, dis met groot ergens, wat ek met jou gaan praat hier, oor die bruidskap, en die feit dat, een mens hierdie groot, groot geleentheid sal kan, meemaak om deel te wees, van die bruid van die Heere Jezus, een dag, maar dan moet jy, gees en siel en lichaam, onberispelik bevind word, by die wederkomst van ons Heere Jezus, en ek wil jou in liefde help, Met al die liefde waarde oor ek beskik Stap, verstap, saam met jou stap En God wil jou nie bang maak nie En ek wil jou ook nie bang maak nie Nee, God is vir jou lief en hy gee om En hy het een waterdigte plan Maar dan moet ek en jy ons tot beskikking stel want hoe kan een mens glo as daar nie die woord is wat ek na kan luister nie en hoe kan ek na die woord luister as daar nie iemand is wat preek nie, vraag die schrift en hoe kan iemand preek as hy nie gestuur en geroep en gestuur is nie so, maak gebruik en ek sien jou dan volgende keer en mag jy een wonderlijke aand ris Ontvang uit die hand van die heren, mag jy lekker slaap En dv, as daar een is, sien ek jou Dan, as jy nie ergens, daar nou ek rokkel jy nie van die kerk af nie, dis nie die gedachte nie Maar as jy nie na die, die, die, die fysische kerk toe gaan, is, bla, is jy bye bye Welkom 10 uur, dan dv, dv beteken, die jou wil beteken as die heren wil Sien ek jou dan, morgen 10 uur, by die eredienst, shalom play. Your life, let's